nya ord rum rummet rum välkommen välkommet välkomna ingen inget inga matbord matbordet matbord fotölj fotöljen fotöljer kök köket kök äter åt Ätit, matsal, matsalen, matsalar, har det bra, någon, något, några, god, gott, goda, morgon, morgonen, mornar, god morgon, Sena. hur är det, läge, läget, Lägen. Hur är läget? Under. Kontroll. Kontrollen. Kontroller. Under kontroll. Själv. Självt. Själva. Då. Själv då? Jo då. Klagar. Klagade. Klagat. Står. Stod. Stått. Hur står det till? Hur har du det? Jo, tack. Knallar, knallade, knallat. Går, gå, gick, gott. Det knallar och går. Hejsan. Mår, modde, mått. Hur mår du? Vidare. Inget vidare. Adjektiv motsatsord ett gammal ny kall varm lång kort ful vacker bra dålig glad lässen stark svag lång kort tjock smal klok Dumm.